Vi letar efter osynliga mannen på Sveriges största morgontidning. Jag har nästan inte sett honom faktiskt och aldrig, aldrig hört honom riktigt lägga ut texten um, om vad han tycker om oss och vad han vill att vi ska göra. Det kan vara obehagligt att vara granskande reporter på Sameradion. De ifrågasatte vad vi var för journalister, hur vi jobbade journalistiskt. Och som reklamen i reklamfria public service tv. När man är ute och filmar i verkligheten så är det ju praktiskt taget omöjligt att undvika att få varumärken i bild. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Jungren och det är lördag den 20 oktober. För ett drygt år sedan tog en av våra absolut tyngsta tidningsmakare över rodret på Dagens Nyheter. Förväntningarna var höga på Torbjörn Larson, som bland annat lyckats leda den ständiga tvåan Aftonbladet förbi Expressen i mitten på 90-talet. Och sedan dess bara nått allt högre höjder i medievärlden. Nu väntade alla på att veteranen med de hårda nyporna skulle hoppa upp på ett skrivbord och peka ut riktningen. och Skärpa journalistiken och göra den fina morgontidningens profil vassare. Men hur gick det? Vart tog frälsaren vägen? Och den frågan ska vi ägna en stor del av dagens program. Vår reporter Tove Leffler har tagit ett rejält grepp på vår största morgontidning. Där en allmän besvikelse breder ut sig över redaktionslandskapet. Många har nog ingen relation alls till Torrin Larsson. Det finns exempel på folk som inte hade sett honom på ett halvt år när han kom. Vad sitter Togan Arsson? Han sitter dold. Han har inte kavlat upp armarna och ställt sig på bordet och lagt om kursen på den här jättefinlandsfärgen. Utan kursen känns ganska intakt. Och sen så har man filat lite grann på livbåtarna på något sätt. Nu blir det åka av. En handlingarnas man, erkänt hårda nypor. Och jag ska vara synlig på redaktionen, sa Torbjörn Larsson i en intervju vid Svenska Dagbladet när han tillträdde i augusti 2006. På redaktionen så uttryckte de hopp och man trodde att han skulle stå i strumplästen på redaktionen på borden och styra tidningen med hela handen. Stefan Kilström är nyhetsreporter på Dagens Nyheter. Vi fick besked om att Torbjörn Larsson skulle bli chefredaktör så hade nog väldigt många väldigt stora förhoppningar på honom. Jag blev jätteförvånad och ganska glad för jag tänkte att nu kommer det att hända saker. Cecilia Jakobsson arbetar som arbetsmarknadsreporter på Dagens Nyheters ekonomiredaktion. Jag trodde att han skulle röra om i grytan och delvis tycker jag att han har gjort det. Tobin tog över en tidning i kris. Förlustsiffrorna hade lyst röda i många år- och man tappade ständigt läsare till den största konkurrenten- Svenska Dagbladet. Mellan 2002 och 2006 förlorade Dagens Nyheter 96 000 läsare- alltså 15 av hela läsekretsen. Under samma tid så fick Svenska Dagbladet 37 000 nya läsare. Tobin har delvis vänt den trenden- Sen han kom till makten har han gjort om DN.se som har ökat antalet besökare i veckan med 53 000. Det betyder att de har nästan dubbelt så många läsare som Svenska Dagbladets sajt. Andra saker som har hänt med DN sedan Tobin Larsson tog över är att de har infört betyg på musik- och filmrecensioner. De har gjort ekonomidelen mer konsumenttillvänd. De har infört nöjesfredag, boklörda och en ny DN-söndag. Det var liksom, stod på första sidan. så alltså nu har vi gjort det om DN och jag letar, och letar, och letar. Det enda jag hittade var att man hade tagit, lagt till lite röda fakta ute och så här. Jag heter Ola Lidbom och jag är medieanalytiker och bloggare på vassaäggen.se. Men i övrigt så kan man väl säga att de förändringar som har skett med DN det senaste året handlar så inte jättemycket om den traditionella dagstidningsredaktionen utan mer om eh, saker som ligger runt om. Ole Lidbom säger att man inte har märkt så mycket av den förväntade jätteförändringen som många trodde att Torben Larssons intåg skulle innebära. Jag tolkar det som att han har jobbat med de saker som är lätta att påverka eller enklare i alla fall att påverka än att gå in i det som är grunden i DN, den här stora, stora reporterstyrda redaktionen. Men på Dagens Nyheters redaktion har man märkt av Torben Larssons närvaro eller frånvaro, kanske man ska säga. Stefan Kilström berättar. Togundasen har medvetet valt att arbeta, att styra genom sina avdelningschefer, genom redaktionsledningen och avdelningscheferna. Och han är inte alls så närvarande för reportrar och redigerare som många trodde. Men vad, vad, vad skapar det för journalistik, menar du? Alltså, jag är rädd att det skapar en. En journalistik som blir mindre rolig och mindre lustfylld- och mindre kreativ och mindre infallsrik. När jag pratar med olika journalister på Dagens Nyheter- där många vill vara anonyma och inte ställa upp med namn och röst- så hör jag om långa beslutsvägar och dessutom fega beslut. En person säger att Togen Larsson verkar vara rädd- och hellre ställer än publicerar känsligt material- Flera gånger så har han valt att inte publicera material- som senare har publicerats i annan media. Och bland reporter så finns det flera som uttrycker- att Tobin Larsson snarare verkar se problem- om man kommer med avslöjanden än en entusiasm. Varför är han så försiktig, frågar sig flera. Tobin Larsson har varit väldigt osynlig. Han sa när han kom att han skulle vara närvarande och skulle vara med- men det har han inte varit. Jag har nästan inte sett honom faktiskt. Och aldrig, aldrig hört honom riktigt lägga ut texten um, om vad han tycker om och och vad han vill att vi ska göra. Men Cecilia Jakobsson tycker att arbetet det fungerar bra på den omgjorda ekonomindelen. Hennes kritik handlar istället om något annat. Möjligen är det väl så att han styr genom sina mellanchefer och det, det är ju en metod men jag saknar en... –synlig chef på kommandobryggan som liksom förkroppsligar vad tidningen ska göra– –och, och som kan motivera folk. Han, han är en av de cheferaktörer som jag har erfarenhet av sen Kristina Jotterström –som syns allra mis, minst på, på relationsgolvet och ute på centralredaktionen –och ute hos medarbetarna. Hur, hur många gånger har du, har du sett honom sen han tillträdde? Nej, inte många. Mellan fem och tio på ett år, det är inte mycket– när medierna har pratat runt på redaktionen så har vi stött på en osäkerhet om vad Tobin Larsson egentligen vill med tidningen Dagens Nyheter. När Larsson var på Aftonbladet brukade han säga, jag lägger rälsen och ni kör tåget. Idag frågar sig många, vem lägger rälsen och vem kör tåget? Och vi vill ha en tydlig utgivare, vi vill ha en tydlig chefredaktör som kan stå och entusiasmera oss och peka med hela handen och säga, att ditåt ska ni gå. Nu vet vi inte riktigt ens åt vilket håll han pekar, och då är det svårt att gå. Jag skulle vilja veta vad chefredaktören tycker om oss. Att vi någon gång fick en reaktion på det vi gjorde. Det finns en oro för att det finns en, finns det en oro för tidningens framtid. Dagens nyheter är en tidning som är känd för att avverka chefredaktörer och ha en citat-gnällig redaktion. Men uppgifterna om en osynlig och en otydlig chefredaktör hörs från många håll. Och enligt Olle Lidbom på vassaäggen.se kan man se det här även i tidningen. Man skulle behöva renodla. Ett, ett typexempel är DN-ekonomi eh, som är i mina ögon en väldigt obegriplig eh, del i tidningen. Som inte, de har inte valt om de vill vara en ekonomi del för konsumenter om det ska vara konsumentjournalistik eller om det ska vara för marknaden de som håller på med affärer. Och istället så blir det ett som är helt ointressant både för konsumenter och för marknads de som jobbar med, med marknad och affärer. Mm. Så att, det är så ett typ exempel där Torbjörn Larsson borde liksom, stoppa ner sin hand och bara bestämma sig för vad ska vi göra för sorts tidning och vad vill läsaren ha för tidning. Om du fick skicka med en fråga till honom, vad skulle det vara? E när kommer du ner på ekonomis morgonmöte? Ja, när ska Dagens Nyheters osynliga man dyka upp på redaktionsgolvet, undrade Cecilia Jakobsson. Vi fick möjlighet att ställa den frågan direkt till Tobin Larsson i en exklusiv intervju i glasburen bakom fördragna gardiner. En person som jag pratat med som jobbar på ekonomi, där du har gjort mycket förändringar, hon, hon undrar när du ska vara med på deras morgonmöte någon gång. Jag kan naturligtvis gå runt på morgonmöten därför om, om det ska vara en symbolåtgärd. Men vi har, jag har rekryterat en ny ekonomi, chef för eh, DN-ekonomi som heter Åsa Tillberg och som är väldigt kompetent. Jag vill inte vara en, bli en slags redaktör som är med för att jag är chefredaktör och gå runt och då använda min tid på det sättet. För jag har. Mycket, mycket, mycket jag måste göra för att jobba med det igen strategiskt. I en intervju för Svenska Dagbladet för ungefär eller drygt ett år sedan, men precis när du tillträdde, så sa du att du skulle vara en, en synlig chef på redaktionen. Eh, hur har det gått med det? Eh, synlig den bemärkelsen har jag varit att jag har Min, mina företrädare satt en våning upp i ett rum väldigt eh, ganska eh, långt ifrån redaktionen. Jag har flyttat ner och det här rummet jag sitter nu är väldigt nära redaktionen. Men jag är ju inte synlig i den meningen att jag går runt varje dag och, och är med på möten. Varför gör du inte det? Därför jag menar att jag som chefredaktör har strategiska uppgifter som innebär att jag inte ska överta redaktionschefens roll. Sen är det alltid så att som högsta chef, det var det även när jag var vd på TV4 så tyckte folk att vi ser det alldeles för lite. Men... Ja, det är, jag har pratat med folk som har riktat just den kritiken att, du, att, ja, att de aldrig ser dig. Ja, men dels, en del av dem kanske är blinda. För jag har rätt nära, jag går bara ut här tre meter. Jo, men det är väldigt mycket, om man tittar här så är det det är många väggar och mycket gardiner. Och, och så, vi ser ju knappt redaktionen, eller vi ser inte redaktionen här. Det är en gardin och många fönster också, det är en annan bild av det. Men det jag får leva med att jag är inte är tillräckligt synlig för enskilda medarbetare som tycker att chefreaktören borde gå runt och vara lite terapeut, det är inte jag. Men, men det här att styra genom redaktionschefer och sådär, jag har pratat med folk som menar att, att det blir ett väldigt hierarkiskt styre, hur ser du på en sån kritik? Jag skulle vilja säga att ett, i princip så, så menar jag också att vi har för många led i organisationen. Kan du utveckla det? Nej, det kan jag inte utveckla det. Vi ska vilja utveckla internt när jag gör det i radion. Men vi tittar naturligtvis på organisationen hela tiden också. och Jag tror det är viktigt att man inte har en person som går runt och anser sig vara den som vet och kan allt. Och är symbolen för det genom att vara chefredaktör med stort C. Det betyder ju inte att inte jag har synpunkter, konstruktiva och kritiska. Men hur, hur mycket förmedlar du de här synpunkterna som du har på, på det dagliga arbetet då, till medarbetare? Inte alls mycket, och det kan man vara kritisk för. Det gjorde jag på Aftonbladet när jag var redaktionschef, då hade jag något som hette Bladet. Men, men varför gör du inte det nu och här om, om folk efterfrågar det? Ja, det är möjligt att jag ska göra det. Eh, om det nu är en stark önskan. Men det är en diskussion jag vill föra då med, med redaktionschefen först. Om det är jag som ska göra det eller om det är hon som ska göra det. Men jag inser också att om det som du säger att det finns det här behovet. Så får jag ju då bli en person som går runt lite mer. Att prata lite mer om enskilda saker med enskilda reportrar. Men det här är ett sug som man har i den här typen av organisationer. Och det hade man på alla sådana här medieföretag där jag jobbat så jag förstår suget men jag förstår omvänt måste också medarbetarna förstå att förstå att jag har mycket att göra och som är av vikt för Dens långsiktiga liv ska bli så bra som möjligt Tycker du att den är en tydlig tidning? Tydlig? Ja, för sina läsare Ja, den är tydligare den kan bli ännu tydligare och ska bli ännu tydligare. Om det med det menar att den ska bli lättare att läsa. Det blir lite kortare texter och det vi vet ju ungefär längre läsarna läser sin tidning och det ska vara ett smörgåsbord där man inte behöver äta allt, men man ska ha tillgång till allt och det ska läsa beteende skiljer sig åt på vardagar och söndagar till exempel och det ska vi också vara det vi medvetna om och därför har vi gjort en förändring. Förändring som är ganska stor. Nu. Sa Tobias Larsson, Larson, chefreaktör på dagens nyheter. Och vi får se om han och tidningen blir tydligare. Reporter i den huset var Tobi Leffler. Nu har det blivit dags för några russin ur veckans mediekaka. 1800 anställda får gå från alla public servicebolags moder, brittiska BBC. Företaget är pressat av skandaler och höga kostnader. 26 miljarder kronor i underskott. Facket talar om strejk mot sparplanen. Och så två nyheter om yttrandefriheten och dess gränser i bloggvärlden. Utrikesminister Carl Bildt slipper åtal för hets mot folkgrupp. Åklagaren har lagt ner förundersökningen om att Bildt skulle brutit mot lagen- när han lät kommentarer som utmanade till folkmord på Palestina- ligga kvar på sin blogg i flera månader i våras. Åklagaren anser inte att Bildt hade för avsikt att släppa fram kommentarerna- och inte heller att oaktsamheten var i stor nog för åtal. Organisationen Reporters utan gränsers årliga undersökning visar nu att bloggare drabbas lika hårt av censur som journalister i traditionella medier. Auktoritära regimer har insett nya mediers kraft och bekämpar dem. Sämst pressfrihet i världen har enligt organisationen Eritrea, följt av Nordkorea och Turkmenistan. Och så hör vi att präktiga Bamse inte lever som han lär- Förlaget Egmont Kärnanab, som ger ut serietidningen, har fällts av Marknadsetiska rådet. Förlaget har skickat ut reklam som vänder sig till barn under 16 år. Sverige i Nordirland. I Nordirland var ingen fager syn nu. Vad talar för Sverige denna gång? Hur är det? Synen var fager eller inte? Det kan vi ju diskutera. Det är fotbollstider och svenska folket följer landslagets öden och äventyr i EM-kvalet. Som när förbundskapten Lars Lagerbäck- intervjuades i SVT inför matchen mot Nordirland. Vanligtvis är exponering av ett varumärke i SVT- en smärre katastrof för en redaktion- som kan leda till en fällning i granskningsnämnden. Men Lars Lagerbäck står här framför en tavla- gödslad med sponsorer. Och det är själva verket ett villkor för intervjun. Hur kan det här komma sig- att så olika principer gäller för reklam i SVT. Det har vår rapport i Lars Thruidson tagit reda på. Vi är oerhört känsliga och försöker i högsta möjliga grad alltid att skylla logotypen. Men det är det gaffatypen fram eller vad är det som händer? Ja visst, det är bred tape. Jag får väl inte säga gaffa. <skratt> <skratt> men, eh, <skratt> nej men det är eh, precis. Gaffa tejpen fram och sen så tape vi över. Och om det går så försöker vi göra det så snyggt så att man inte ens tänker på att det ska finnas en logga där. Eh, jag heter Marcus Johansson. Jag jobbar som programledare på Bompa. Och ibland så har vi också med oss extra kläder och, eh, så, att, så att man byter ut kläder helt enkelt som inte funkar. Bully programledare, tv-kockarna, softprogrammens programvärdar. Alla kollar om noga innan inspelning så inga varumärken ska synas på kläder, ingredienser eller utrustning. Annars riskerar tv-bolaget en fällning i granskningsnämnden och tiotusentals kronor i böter. Drömöppning redan i den femtonde matchminuten så gjorde man 1-0 genom mittbacken Olof Mellberg. Men i sportens värde är det tvärtom. Där är kontrakten med de stora arrangörerna skrivna så att det är avtalsbrott att inte visa reklamen som finns på spelare, på sargen eller till och med under isen. Och spelare och ledare ger inga intervjuer om de inte får stå framför sponsorernas varumärken. Det här är en företeelse som har utvecklats internationellt och som även har kommit till Sverige de sista 4-5 åren. Rolf Porsborn är förhandlingschef på TV-sporten. Ja, det är väl så att de stora förbunden, fotboll framförallt, har väl kommit underfund med att de har en möjlighet att bestämma var journalister ska jobba när det är fråga om direktsändningar och när det är fråga om saker som sker väldigt nära matcherna. Och därför har man satt upp sådana här så kallade backdrops på sina arenor och ställer spelarna framför dessa och därmed får, kommer de med i bild. Om ni säger att vi vill inte ha dem där? Ja, det sa vi till att börja med och det var mycket bråk om detta då. Men det är faktiskt arrangören som äger arenan. Arrangören bestämmer av säkerhetsskäl och av andra skäl vad journalisterna får stå för att göra sina intervjuer. Däremot om det är så att vi har en egen studie på plats, då är den helt reklamfri och där är det vi som bestämmer hur det ska se ut. Jag är alltid fascinerat tittat på... Skidåkare som blixtsnabbt kastar upp skidorna försedda med reklamgrejer på axlarna direkt efter målgång och massor av andra sådana situationer där man kan se att det här är ju på något sätt ändå anpassat för att få in loggan i tv det här beteendet. Det accepteras. Alltså det har ju utvecklats en praxis. Jag kommer ihåg att jag har tittat på skidtävlingar i television så har detta funnits sedan 60-70-talet. Och jag tror att det är en allmän praxis att skidåkare automatiskt gör så. Och det är en accepterad praxis. Och det accepterar granskningsnämnden för radio och tv som är satt och vaka över regelverket. Eva Tetzelle, tillförordnad chef. När man ut och fi filmar i verkligheten, som till exempel då på en sportarena, så så är det ju praktiskt taget omöjligt att undvika att få varumärken i bild eftersom det finns så mycket sådana i den miljön. Eftersom, får man väl säga, exempelvis då fotbollsförbundet ställer upp ledarna framför en skärm. Ja. Det är ju en konstlad verklighet skapad för det... att få in logotyper i bild. Jo, det, det kan jag hålla med om. Och just det där har ju nämnden prövat och ändå godtagit programföretagets argument att de får bara göra den här inspelningen just i den miljön. Annars blir det ingen intervju med den här fotbollsspelaren eller tränaren. Och då har nämnden ändå ansett att det har ett sånt informationsintresse att, att man får de här kommentarerna från de här idrottsutövarna. Att man, man får godta det gynnandet som, som uppstår. Om vi byter arena här och tänker att, vad ska vi dra till med? Bokmässan i Göteborg bestämmer sig för att ha en sån här backdrop, kallas de ju, full av bokförlagsvarumärken och de stora fina internationella författarna. Ska stå framför den, annars blir det inget. Ja, alltså jag kan inte svara på hur det skulle bedömas. Vi trövar i efterhand det som har sänds. Och just den där varianten har vi inte sett nu. Jag kan ju såklart ha Logotypes på mig privat. Det är ju egentligen inget problem. Men, men mina skor till exempel, de har jag så här eh, tejpat för eh, konstant. För att jag orkar inte liksom, ta av och på Tappen Jag kan hämta den så du få se. Ja, <laughs> sitter på hela tiden. <laughs> det, är lika, <laughs> det är lika bra faktiskt. Sist hörde ni Marcus Johansson, programledare på Bolibompa, Som tejpar skorna för att inte visa minsta lilla logga. Och det var Lars Truedsson som rapporterade om SVTs olika principer för exponering av varumärken. Självcensur, krav på lojalitet och låg takhöjd. Det var vardagen för många så kallade urfolksjournalister. Som på Sveriges Radio Sameradion till exempel. Där har man granskat makten, precis som journalister ska göra- men möts av kritik från samiska myndigheter och organisationer- som tycker att journalisternas roll bara är att granska storsamhället- och skapa sammanhållning bland samerna. Medierna var på plats för knappt två veckor sedan- när urfolksjournalister från hela världen samlades i norska- och för den delen samiska, alta. På redet, jag bor i spoten, jag kunde samradio- för några månader sedan granskade Sveriges Radio Sameradion vilka som sökt och fått de nya tjänster som då varit utlysta vid myndigheten Sametinget i Kiruna. Och efter publiceringen lät fördömandena mot redaktionen inte vänta på sig, berättar Kristina Notti, reporter på Sameradion. De ifrågasatte vad vi var för journalister, hur vi jobbade journalistiskt... Um, om det är vi berättar, hur vi vinklar det, och det. Men det var ju bara fakta vi presenterade egentligen. Och sen överlät vi ju givetvis till andra att värdera det. Vi lägger ju ingen värdering i det. Jag blir mer förvånad över de kommentarer som vi får. Anna Sonna, också reporter på Sameradion, jobbar från Luleå. Alltså att man ifrågasätter så enkla saker som... men hur fick ni ut handlingarna? Har ni fått läsa dem? Ja men ja, det är en myndighet, en statlig myndighet, det är offentligt. Och på det sättet, alltså det är väl jobbigt att höra att folk tänker så. Ser man att majoriteten av de som har fått anställningen där tillhör en och samma organisation så kan man ju tycka att det kanske är värt att berätta det för den samiska radiolyssnaren. Men var kritisk mot det. Kritiken kom ju främst från myndigheten, den som hade anställt. Men kritiken kom även från folk som tillhörde samma organisation som de som hade fått tjänsten. En del politiker säger ju att ni samiska journalister ska inte granska utan ni ska på ett positivt sätt hjälpa politikerna och alla andra i samhället i det samiska samhället att bygga upp samhället. Jag mm. tänker du om det? Ja, men att granska är ju att på ett positivt sätt bygga upp samhället. Alltså För att granska jag och kolla, alltså då kommer det ju fram brister och så kan man ju förbättra det, förhoppningsvis. Att man har den viljan. Så att det är väl inget, inget, ingenting att jag hindrar den samiska samhällsutvecklingen. Jag känner mig inte som så. För några år sedan rapporterade Sameradion om tuff kritik mot en samisk tjänsteman som för jordbruksdepartementets räkning gjort upphandling inför det som skulle bli samiskt informationscenter. Riksdagens revisorer sa att upphandlingen var ett ovanligt bra exempel på hur man inte ska göra. Och Kristina Notti förstod den efterföljande kritiken mot henne som att samisk journalistik det är att granska storsamhället endast. Jag bor ju då i Kiruna, i kärnan av det samiska samhället. Och jag jobbar på Sameradion och är inte eh, etnisk same. Jag är ingift i det samiska samhället. Då blir jag ifrågasatt för att jag inte är same. För att jag inte kan tänka samiskt. Och jag agerar inte som en samisk journalist bör göra. Att hade jag varit same hade jag kanske tänkt annorlunda. Men jag tror inte att det är så. Eller jag vet att det inte är så. Men, men när argumenten tryter så hamnar man till slut på, på den låga nivån ibland. Och det kan kännas jobbigt. Klockan är 20:07. Här är Samradion med nyheten. Sverige ska få en ny salmbok på Carisando samiska- Sameradion med huvudredaktion i Kiruna är ungefär som en lokal kanal bland andra inom Sveriges Radio. Sameradion sänder i P2 på webben och samsänder med NRK Sami som sänder från Karasjok och finska Ylles Sameradion med redaktion i Enare. Nu är inte samer offer längre. Det är utgångspunkten för Anni irene Buljo från Kautokeino, journalisten 10 år och blivande forskare. Och när det nu är samer som både har makt och ska granska makten, då måste det bli en kritisk journalistik som siktar in sig på konflikter, säger ann Buljo. Nu så är vi härskare i vårt eget hus och där måste vi ta vare på makten själv. Och det är väldigt vanskeligt för det ger, en helt, det ger ett helt nytt bilde av Eh, Samfundet. Vi, vi är nu till, vi, vi till att föra kritisk journalistik, där konflikten är väldigt central. Men samtidigt så måste vi undgå att gå i den samma fällan som, som nationella medier har gjort, nämligen att få om samen som nå är uduglig som inte kan nå, som mycket uppnår nå, nå en rare folk som inte klarar att hålla styr på sitt eget liv. Rimligen är den för journalister så plågsamma företeelsen självcensur en reaktion på dominerande medias generaliseringar. Samiska journalister är bland de friaste och tuffaste av urfolksjournalister i världen. Ändå tar man till exempel sällan eller faktiskt aldrig upp ett problem som renstöld. Alltså att en renskötare skäl djur från andra. Varför är det inte en sak för samisk media när det är en väldigt viktig sak för, för, för folk flest och det snakkas om det överallt? Ja, varför är det så? Varför är det inte en sak för samisk media mer? Ja, det har väl med det att göra att det är vanskeligt att ta det upp offentligt för att man, man är rädd för stereotypiseringar. Så det fungerar nu så att vissa media medier fortäller om en, en, ja, kallade det för en, en, ett internt problem. Så blir det fångat upp av majoritetmedierna. Och det blir ofta kallt för ett samiskt problem när det sker i ett samiskt område. Ni hörde ann Iren Boljo, samisk journalist i Norge. Sist i Pia Sjögrens reportage om den låga takhöjden i samisk journalistik. Medierna är slut. Kom gärna med synpunkter och tips på vår post Medierna sr.se. Nästa lördag är vi tillbaka igen med goda nyheter från USA. Alla de här nya tidningarna fokuserar på världsförbättring och filantropi i någon form. Och Marsha Stepanik har svaret på varför goda tidningar i ropet. Vi hörs då.